«Чим сотнику похваляєтесь? Їхня жменька варта не те, що ваших тисяч, а й усіх ваших гармати шабель узяти гамозом!» Дем'ян відвернувся від жбури і подивився на китайський стан. «Господи, благослови і помилуй дух і душу отих людей! Оціни їхню вельможність! А моїх земляків, що знають лише силу і гнів, коли душиться віра їхніх батьків, коли на землю, що народили їх вільними, насунулося рабство, а вони осліплені лише своєю гординою, і їх, Боже, прости, і їх, Боже, помилуй. Очолене в небі сорокою Наливайкове військо в'їжджало і заходило в табір. Перед собою військо гнало тих півтори тисячі розсідлених коней, які просив Наливайко для Запорізької січі сірими стопчиками на задніх лапках зустрічали біля коренів на ливайківців схвильовані ховрашки. Потім, як брязкаючи шаблями обостроги, козаки наближалися до коренів, ховрашки, оглядаючись, зачали давати дропу. Тікали вони і один одному говорили. Нема ні від кого спасу. То кіпчики, то лисиці, а тепер оці, і всі на нашу голову. Обидва наливайкові полки, по двадцять сотень у кожному, стали півколом за наметами на Майдані. Козацькі коні і ті, що вже належали запорожцям, переіржувалися голодні за коренями. Та біля коней з мішками вівса і ячменю снували прийняті наливайківцями до себе конопаси татари, і через те можна було сказати певно, що коні заснуть з усмішками на губах. Військо чекало скинутого ним минулого вечора свого гетьмана. Та як було тепер наливайківцям перед полковником Шаулою, якого вони з опалу прокричали гетьманом замість наливайка? Хоча сам Шаула, прогетьманувавши всього одну ніч, втішав їх, як міг. «Діточки», – казав він, – «ви мене іще трохи чуєте?» «Чуємо!» Здушено ховаючи невиспані очі прогули козаки З ким хлопчики не буває? От і з вами учора причинилось таке А на вас я не ображаюсь За старий я став для образ А добре, що панотець Знагодився до нас Добре чи ні? Непогано Вже голосніше прогули козаки А те, що він декому з вас Позначив хрестом лоба чи ребра То як так би зробив? Та й хто б не зробив, коли ми, панове, такі легковажні. Тож приймімо з руки отця Дем'яна Боже благословення на поміркованість і любов, ім'я яким наша воля. Так сказав столітній полковник Матвій Шаула. Козаки похилили голови, довбищі вдарили у литаври, гримнув із гармат димко. Дем'ян став біля конов'язі, Зняв через шию зризи хреста і тричі перехрестив військо. Розморені солодким сонцем, недоспані ще з Угорщини, від газі Гірея та Жолкевського, та й після цієї останньої, бодай, не згадувать ночі, наливайківці ломилися у ногах. Сон боров їх, як малих дитинчат, і вони, спираючись на шаблі рушниці, а хто, притулившись вусами до спини товариша, заспівали носами. Військо хропіло, стоячи на ногах. Тимі ж Віхорець, а з ним троє його вовчооких товаришів Чатових та сотник надвірної сотні князя Василя Острозького, Павло Свічечка разом із своєю сотнею прислухались і насторожились. За лесніючими горбами, за пливучими тінями лагідних хмар, з нижнього плаву Дністра, де наливайки у табір, Звідти гримнули разом гармати. Гримнули, правда, один лише раз і затихли. Свічечка вп'явся у Тимоша. Чув? Чув. Я бачу, ти чув, але не дочув. Дочув, відповів спокійно. Тиміш, гримнуло один лише раз. А раптом там бій. Може. Бій, а там у таборі князь. Там наливайко, гаркнув Тиміш, а твого князя чорти не вхоплять. Ти, берладнику, знай, що кажеш. Тиміш дістав спіхов шаблю. Ще одне таке мені слово, і матимеш межи роги. свічечка обернувся і плюнув коню на хвіст. Нема вже гармат. Гримнули і нема. Що ти від мене хочеш? Наші коні не поїні. А наші? Спитав Тиміш. «Хіба у вас коні?» «Зійди з очей!» «Твої коні вапняк гризуть!» Знову загорівся свічечка. «Наші коні гризуть вапняк, бо він для кісток і для ніг. Вапняк коням для бігу. А ще він помагає від серця. Совітою погристи і тобі. І замовкни. Бач, розкричався. І заховає де небудь свою сотню. Поховайтесь, аби ви мені тут на що в бі не стовбичили». Заведи коней он туди у ліщину, дай наші. Та хто нас бачить? Нікого ж нема. То для тебе нікого нема, а для кого треба, то є. От що ти бачиш по той бік яру? Свічечка оглянувся на яр. Нічого, кущчки, кущчки. Ну, штурпачки, ну, ще одні кущики на кредяному горбі. Тиміж заклав у два пальці І свиснув Поміж сухим шипшиновим Штурпачинням і кущиками молочаю З грядяного горба Білі від голови і до ніг Білими чобітьми Штанами, сорочками, руками Губами, чубами, списами І рушницями Вилізло двоє білих примар «Води хочете?» Гукнув до них через яр Тиміж «Не хочемо!» Білим сміхом засміялися чотові. «Як схочете, то гукнете!» «Не схочемо, бо в нас ще повні таракуці!» «Тоді ховайтеся!» – знову гукнув їм Тиміш.